Doncs com dèiem, avui ens hem desplaçat fins a la llibreria Mediterrània per explicar doncs, una miqueta de, de, de detalls d'aquest tancament. Ho farem amb en Joan Eliu, que té el pla d'atendre'ns doncs, aquí en el bar, no? aquest espai fòrum, més que una llibreria, podríem dir que és aquest espai de, de, que ocupa la Mediterrània. I avui doncs, conversarem amb en Joan Eliu eh, precisament d'aquest tancament que tindrà lloc el 30 de setembre. Bon dia, Joan. Bon dia. Doncs, gràcies per atendre'ns, com dèiem, i explicar-nos una miqueta de detalls no? al voltant d'aquest tancament que al final no té cap, cap, cap secret. No? Al final és que us jubileu i, per tant, no he trobat cap relleu perquè agafi de moment aquesta, aquesta llibreria, oi? De moment no familiar ni la meva filla, que precisament m'ha ajudat molt últimament a organitzar la llibreria i a fer inventaris, etc però ella té un altres aspiracions, vol fer altres coses i no hem trobat ben bé qui el podria continuar. Però sí que ha sortit un grup que es vol mirar d'organitzar per trobar la persona que podria portar la llibreria i possiblement una altra persona que portés al bar i continuar més o menys, si no el mateix, una cosa semblant. Ara en parlarem d'aquest grup que, que ha sorgit no? de, de, de, de persones d'aquí de Palafrugell i també de, de la comarca i, i de, de Catalunya en general doncs, que podien estar interessades en, en agafar aquesta eh, llibreria mediterrània però expliquem una miqueta 30 anys d'història d'aquesta llibreria si no vaig errat i com deia jo a l'inici podríem dir que era més que una llibreria no? també hi ha aquest espai de, del bar eh, les tertúlies que s'hi feien i altres activitats que s'hi feien per tant era una llibreria, podríem dir una, una paraula que està molt de moda Joan, transversal no? Bé, sí, últimament era aquesta la intenció però una llibreria, les llibreries avui dia, que tenen problemes totes eh, una de les coses que s'intenta és fer molta activitat i tenir una agenda molt plena això mm, ve de, com hem dit, 30 anys els 30 anys només van morir a la llibreria sola fa 30 anys el, el, el 98 98 Uh, després uh, el, el bar no es va obrir fins 15 anys més tard el, el 2004 i uh, va haver-hi aquesta intenció de fer coses uh, transversals uh, de tot tipus havien fet concerts es via, hi havia una tertúlia fixa que portaven els meus pares també amb gent de la seva edat o així i que Bueno, venien un cop a la setmana, un altre cop els divendres, hi havia un grup de vaneres que també ensejaven aquí i feien i cantaven vaneres. Bueno, i es havia fet mil activitats de tot tipus, des de concerts, etc, fins i tot batejos, jugar per batejos. Però la veritat és que es necessita molt tempenta i en aquests moments ja no ens veiem capaços de mantenir aquest rimne i encara ho hauria d'augmentar perquè pogués tenir l èxit la, tot el conjunt En quin moment decideixes o decidiu no? amb, la, amb la Dela també doncs, eh, tancar paradeta baixar la persiana i, i dir fins aquí hem arribat no, no, no tenim més forces Portem ja un temps més bueno, jo ja estic jubilat de fa tres anys eh, mantenc un, un, un acord amb, amb l'administració que puc ser autònom i, i mantenir el negoci i, i cobrar la jubilació igualment, però eh, això perquè es considera que és un negoci petit, que no té grans beneficis i que bueno, aporta qualitat, doncs, i Hi ha aquesta excepció que fan, però ja portem temps pensant amb la possibilitat de tancar si no es trobava un relleu. Ara, doncs, eh, el 30 de setembre es tancarà. Eh, després doncs, hi ha aquesta possibilitat que ens has comentat de, de diverses persones no?, que s'han posat doncs, en contacte entre elles per intentar doncs, reobrir la Mediterrània. Entre elles doncs, hi ha els noms de Carme Fanoll, eh, que va ser directora de, de la Biblioteca de Palafragil, també Martí Sabrià, gent doncs, vinculada al territori i que volen doncs, que no passi com va passar ara fa un, unes setmanes a Palamós, on la, la gavina, doncs, una llibretia també històrica, va acabar tancant. Um, sembla que aquest és el camí, no?, de les llibreries que, que vagin uh, tancant que vagin desapareixent, ja sigui per falta de relleu o perquè no, veia, no veu una, via, una viabilitat econòmica um, es, Està bé, no?, que un grup de persones també intentin doncs, canviar aquest uh, revertir el que sembla que és el futur? Està bé i sobretot uh, tenir en compte que, bueno una llibreria, evidentment necessita una persona que, que dongui la cara, que que estigui informada, que pugui fer recomanacions de llibres en els clients, etc. Però no està malament que a nivell empresarial hi hagi un grup de gent que estigui vinculada amb el territori i que pugui aportar informació, com deia abans, que l'agenda que es pot fer és molt important i que hi hagi activitats. El que es tracta ara és de trobar les dues coses, el grup, que ho vulgui portar i que això comporti eh, tenir una, una connexió amb una clientela àmplia i al mateix temps una persona que dongui eh, confiança a la gent per la recomanació de llibres, etc. I s'ha de trobar també aquesta persona. S'està en camí de tot això i poder sortirà. Esperem que així sigui, pel bé de, de Palafrugell també pel bé de, de la comarca i és que doncs, cada vegada són menys les llibreries que queden. Tu has dit eh, quan va obrir el 88, ara fa 30 anys doncs era ben bé l'aspecte doncs, de, de llibreria amb els anys va veure que això no n'hi havia prou que havíeu de fer alguna cosa més i, i per tant doncs vau doncs, fer aquestes exposicions aquests concerts, activitats paral·leles a la, a la llibreria eh, com com ha canviat també el públic de la llibreria? O sigui, la gent que venia ara fa 30 anys a eh, la que ha vingut ara doncs, aquestes setmanes, que encara pot venir fins aquí. Bé, bueno, el públic és bastant el mateix. Sempre el mateix públic que inicialment només era de la llibreria eh, ja varen fer el, el bar i, i el local, les activitats del local polivalent, amb presentacions també de llibres, molt eh, tinguent en compte aquest tipus de públic que és un públic de, pot ser de Palafrugell, pot ser de Girona i pot ser de Barcelona, de, de gent de segona residència i gent autòctona d'aquí. Eh, la veritat és que aquest públic existeix, però no sabem si es pot realment animar a que sigui en número suficient perquè el negoci sigui viable del tot divendres passat que va haver-hi la presentació d'en de, Rosent, va ser quan es va fer públic, no?, Això, el tema doncs, que tancàveu, tot i que ha sortit a la revista de Palafrugell també, i ara ha sortit en, en altres mitjans de comunicació. Um, no sé si des d'aleshores, des de que ja més gent ho coneix, uh, ha vingut, doncs, per persones uh, que ara feia temps que no veies i que, i que van venir aquí doncs, a dir, ostres, uh, que, que et sap molt de creu o, o gent que, que, que era habitual de, de, de la llibreria amb el pas del temps doncs, poder, ha deixat de, de venir i també s'ha costat aquests darrers dies per, per doncs, venir-se a saludar. Bé, bueno, la clientela ja se li havia anat dient personalment i evidentment el, el diumenge passat doncs aquí, que tenim obert el de matí com tot el comerç de Palafrugell eh, sí que hi havia gent a venir a despedir-se, etc. però no ha sigut... Bueno, Uh, si sí, ha, hi ha hagut actes simpàtics com la resta de comerços del carrer, que van fer un sopar a conjunt, uh, està programat algun acte simpàtic d'aquests de despedida, etc. però no és que hi hagi un, un gran coneixement bueno, fins ara, en aquest moment de què a la llibreria Poder no ho hem explicat prou uh, amb temps però uh, veurem quines reaccions hi poden haver-hi i sobretot si pot tenir continuïtat. Suposo que aquest fet de que doncs, hi hagi aquesta esperança, no?, que es torni a reobrir, fa que de moment el tancament que es produirà el dia 30 de setembre no sigui poder tan, no sé si dir traumàtic com serà, no sé com, com, com, ho, com us ho heu pres, el fet doncs, haver de tancar sí o sí, de moment. De moment, perquè aquesta era la nostra intenció i anàvem el plaçant, però eh, la veritat és que tant els que volen, tenen intenció d'agafar-la de nou com nosaltres mateixos estaríem encantats d'arribar a un acord i poder anunciar en el moment del tancament ja que hi haurà una, pròpia, una pròxima reobertura. Però bueno, això és, és fer volar Coloms en aquest moment i ojalà sigui així, però ja ho veurem. Nosaltres doncs, eh, intentarem fer, fer una miqueta d'alta veu també doncs, del, del fet de que la llibreria tenca i també d'aquestes doncs, eh, persones que estan interessades en, en fer aquesta reobertura, entre elles, com dèiem, la Carme Fanoll, en Cyril Torres o en Martí Sabrià, els quals doncs, eh, esperem poder parlar amb ells en, les properes, en els propers dies al voltant d'aquest moviment que, estan, que, que han tirat endavant i per, en, per tu Joan i per, també per la l'Adela, que, que és el que més greu sap d'haver de, de, de tancar no sé si ha alguna cosa que, que tinguis recansa que diguis, ostres, poder hauríem de fer d'alguna altra manera per, per no arribar a aquesta situació Bé, eh, a part de que eh, per nosaltres, per la nostra energia, a l'activitat ja ens pot superar una mica, però eh, el que clar era molt agradable la clientela que hi havia perquè quasi es pot dir que més que clients eren amics eh, això seria bo que pogués continuar i que nosaltres poguéssim ser clients d'aquest nou a part de, de propietaris de l'edifici poguéssim ser clients del, de la nova reobertura però per trobar-nos precisament els amics en aquí però bueno tot això és parlar per parlar ara i s'ha de veure com acaba i per últim, Joan a partir del dia 1 d'octubre eh, i a partir del dia 1 d'octubre eh, quina serà la, la, la teva missió, no sé, qui, qui, qui, què tens pensat al cap, si és que ja tens pensat alguna cosa bueno, jo una mica la meva afició és dibuixar i tinc projectes de còmics diversos i algú no el voldria intentar enllestir i puguem, puguem també dedicar plenament molt bé, doncs eh, estarem atents eh, a Ràdio Palafrugell de, doncs, de quins són els passos que seguirà la llibreria Mediterrània a partir del 30 de setembre esperem doncs, que puguem explicar doncs, que aquest moviment ha tirat endavant i serà doncs, bo per Palafrugell, serà també bo pel municipi, per, eh, per la llibreria en si i també doncs, per, per la comarca i és que cal que aquests referents culturals eh, doncs, de, de casa nostra continuïn en marxa i no, no, no, no desapareguin. Joan, moltes gràcies i, i molta sort. Gràcies a vosaltres per aquesta entrevista.